Naitwa Mwalimu Jacqueline Matogo. Matogo. Minzani 250. Kata? Nyakaula. darasa gani hili? ya awali. Kuna changamoto gani chini ya kwanza ya kwanza ya magari yanayopita barabarani. Watoto wakiwa hapokiwa nafundisha usikivu unakuwa mdogo. Wanakuwa wanaangalia kule barabarani abichanga motoni nyingine na lazimika kukaa hapa mda wote sababu ni, ni, nikitoka kidogo wanatawanyika mara wanaenda kule barabarani kununua mandazi kule kwa hiyo najikuta natumia nguvu nyingi natumia na muda mrefu kaa nao kuna ambao walikushapata madhara ya kuvuka barabara labda kufuta mandazi hapana hamna ambaye ameshapata madhara ni nao wanafunzi wangapi darasani wanafunzi 212 dawati moja wangapi dawati moja ina watoto wa Wane, nne hadi watano changamoto ya mvua msimu changamoto ya mvua wa mvua ukifika kidogo inakuwa ngumu kufundisha watoto wanakosa sehemu ya kaa, wakati mwingine tunalazimika kuwapeleka barazani kule kwenye madarasa mengine wanasimama tu kwa hiyo vipindi inakuwa haviendelee